Падкоємець його імені, це ж збожеволіти від щастя можна. На шостому десятку вже зневірившись у можливості чуда, отримати від долі такий подарунок. Син, гарний немов Янгеля, тугі щічки, рожеві губенята, сині. Це вже від них аршавських очі. Такий розумний і самостійний хлопчик. Скільки втрачено? Він, батько, не пестив його маленькі п'яточки, Не купав його в череді любистку, Не прав пелюшки і повзунята, Не купував іграшок. Йому не довелося зазнати цих простих радощів. Та скільки ще попереду. Цей хлопчик матиме такого татка, який і не снився жодній дитині. У нього буде все необхідне і в десять разів більше, ніж необхідно. За всі оці роки, упродовж яких Віточка, відмовляючи собі в усьому, виховувала його сина, він поверне їм обом свою невитрачену любов, свою ніжність. Він оточить їх таким піклуванням і увагою, що ні Альбертик, ні юна господиня його дому, Ніколи не згадають цих важких років, забудуть людину, яку син називав своїм батьком, а Віточка – чоловіком. Валеріане, а де ж Герда?» – згадала Вікторія про ще одну мешканку квартири. «Зараз я її випущу». Від'їжджаючи на вокзал… Валеріан Альбертович зачинив Герду в кімнаті покійної дружини. Раптом хлопчик злякається собаки, а за клопотами забув. Коли Герда увійшла до кухні і на знак привітання лизнула руку Вікторії, яку пам'ятала зі спільних прогулянок, Альбертик аж підскочив на стільці. «Мамусю, собака, справжній собака!» Дитина зачудовано дивилася на пухнасту, горду колі. «Можна її погладити?» І з цим запитанням хлопчик звернувся до господаря. Лише Вікторія, яка знала свого сина, могла оцінити ступінь його поваги до Валеріана Альбертовича. А малий бешкетник, який ніколи ні в кого не питав дозволу, справді ставився до цього сивого дядечка немов до арабського шейха. Ще пак це ж він володар усього цього щастя, яке несподівано звалилося на його кучеряву голівеньку. Смачно прокотилося по піднебінню, м'яко залягло в шлунку. Щастя булькало в скляному, не кришталевому і не порцеляновому вже, з огляду на дивовижну хлопчикову здатність розбивати все, що може розбитись келихом. Щастя жовто крутилося помаранчевими боками у нижній скринці чарівної шафи, сповненої усілякої смакоти. Щастя пухнастилося у мудрих очах нового хвостатого друга. Друг, власне подруга, благородної крові Герда, повела малого знайомитися з їхніми тепер спільними володіннями. Вікторія прибирала зі столу. Валеріан Альбертович у міру власного вміння допомагав. Це виходило в нього не дуже вправно.